Hola bon dia, doncs aquest dimecres ens ha de portar a un ambient de plena primavera altra vegada, ambient de mànega curta al centre del dia, tot i que atenció aquesta matinada de les temperatures han baixat, per tant ara mateix encara convé una bona jaqueta cap al Pirineu. Remarquem que a glaçatades a la Cerdanya, 2 graus sota 0, zero. zero graus estarà la mínima a Grau Roig, al de Andorra, també 3 graus a Puigcerdà, 5 graus a Sant Julià de Lòria o a la Seu d'Urgell i 11 graus a Lleida. Avui al migdia en canvi esperem valors màxims, entorn als 25 graus cap a les poblacions de la terra ferma i màximes properes als 20 graus a les valls del Pirineu i del Prepirineu. Tot plegat, com dèiem, amb un dia assolellat aquest matí, cel ben blau arreu, tant a l'interior com cap a la zona pirinenca. I atenció a la tarda, esperem de nou algunes nuvolades actives cap al Prepirineu, que a dir, portar el compte, vau mort amb alguns xàfecs o ruixats aïllats a l'espera de temps més insegur de cara a demà dijous.